A 117 perc az magazin vendége, Bokros Sajos, a Modern Magyarország Mozgalompártelnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Két étel ezelőtt odhagytok abba a beszélgetést, hogy most január 20-án a szervezet újra újraértelmezi önmagát. Mi történt akkor önökkel a hétvégén? Annyi történt, hogy a közgyűlés nagy többséggel elfogadott egy olyan határozatot, mi szerint a párt... Minél több egyéni választókerületben minél több képviselő jelölt indul, és igyekszik országos listát is állítani a választásokra. Ez valami fajta reakció arra ami kialakult január közepére. Ez most egy stabil elhatározás, mikor indulnak. Abszolút stabil elhatározás, hiszen a baloldal kizárt bennünket az együttműködésből, úgyhogy nincs más mód a modern Magyarország mozgalomnak, amelyik Magyarországon a szabadság, elvűség, a konzervativizmus egyetlen hiteles képviselője. Meg kell méretni magát a választásokon, már csak azért is, mert 2014-ben mi nem indultunk, és 2018-ban muszáj ahhoz indulni, hogy pártként megmaradjunk, és továbbra is szolgálni tudjuk a hazát, és mindazokat, akik hisznek ebben az értékrendben. Azt mondja, hogy a baloldal zártak ki -e önöket. Ez véglegesnek tűnik, szándékosan használja, így, hogy a baloldal zártak ki -e a momát hát igen, mert a demokratikus koalícióval tárgyaltunk csak. De más pártokkal is tárgyaltunk, de ők rendszeresen bennünket Gyurcsány Ferenchez irányítottak, mert a MSZP és a DK között az volt a megállapodás, hogy a DK tárgyal velünk, és az MSZP pedig más pártokkal. Mi igyekeztünk az MSZP-vel is felvenni a kapcsolatot, de ezzelől ők következetesen elzárkóztak, úgyhogy úgy veszem, hogy Gyurcsány Ferenc az Egyesült baloldalnak az álláspontját közvetítette felé. Egyébként pedig végleges azért, mert elment az idő. Hmm. Igen. Most január vége van, uh, Tegnap a Nemzeti Választási Iroda bejegyzett bennünket, mint jelölőszervezetet, jelöltjeinknek a hétvégén felkészítést, oktatást tartunk, és a jövőíten el kell kezdeni nekik bejelentkezni a Nemzeti Választási Iroda helyi szervezeteinél, ahol megrendelik azokat az ajánló íveket, amikre február 19-én el kell kezdeni az ajánlásgyűjtést. Semmire másra már nincs idő, csak erre. Ön, önök nagyon elszántak voltak azzal kapcsolatban, hogy egy egységes, demokratikus pártokat tömörítő ellenzékkel készültek azért erre a fordulatra. gondolkodtak el azon, hogy kit milyen helyen, hogyan lehetne indítani? Természetesen. A párt elnökségének az volt a kötelessége, hogy több tartson a tűzben, minden lehetséges fordulatú könyvre fölkészültünk a kialakult helyzetet semmiképpen nem tartjuk kívánatosnak, de minek utána más alternatíva megvalósítására már nincs lehetőség, ezért ezt az egyetlent fogjuk követni. Akkor vágjunk a közepébe. Először is itt van előttem két írása, de akkor csak az egyikről beszéljünk, és hogyha lehet, akkor olyan értelemben, hogy mi mondani valója lehet a momának ebben a küzdelemben a demokrácia, a két különböző felfogása. Nagyon fontosnak érzékelem ezt az írását, szabatos és ugyanakkor nagyon kézzel fogható dolgokat is tartalmaz. Értelmezzük ezt az írást abból a szempontból, hogy milyen üzenete lehet a mamának? A Modern Magyarország Mozgalom választási üzenete egyértelmű. Jelenleg Magyarországon önkényúralom van. Az illiberális demokrácia, amit a nemzeti szégyen kormánya folyamatosan harsog, az önkényúralom. Egyrészt ezt kell eleplezni. Másrészt meg kell mutatni a kiutat, pontosan azért, mert a liberális demokrácia, azaz a szabadság elvű népuralom az egyetlen lehetőség arra, hogy nem csak a szabadság álljon helyre, hanem a jólét is abból a szempontból, hogy a jogállam keretei között fejlődő piacgazdaság megtermelje azokat a javakat, amelyek a fölemelkedést és a nyugat-európai életszínvonalhoz való felzárkozást biztosítják. A Modern Magyarország mozgalom az a növekvő torta pártja, ha szabad ezt a hasonlatot használnom. Mi nem azzal kívánjuk a választokat megnyerni, hogy az egyre szűkülő tortából mindenkinek nagyobb szeletet ígérünk, mert ez hazugság volna, hanem mi megmondjuk, hogy hogyan lehet nagyobbra növelni azt a bizonyos elosztható jövedelemhalmaszt, amiből aztán kinek-kinek a munkája, illetve a szegényeknek a rászorulsága miatt is egyre több juthat. Ha jól értem, akkor van egy ilyen négy pontos, négy szintű kommunikációs üzenet állam, a kormány, a kormány által biztosítandó értékek, illetve a gazdasági alapok mindehez. Ezeknek... Többélekesen Ez egy konkrét államkép, vajon ennyi idő alatt hogyan lehet majd ezt átvinni a választók fejébe, elnézést a kifejezésért? A választók fejében nem kell átvinni bonyolult összefüggéseket, noha én nem becsülöm le a magyar nemzetet, és nem gondolom azt, hogy csak egy szavas üzeneteket kell súlykolni folyamatosan az állítólagos fafejekbe. Azt gondolom, hogy a bonyolult összefüggéseket is el lehet magyarázni egyszerűen, mm -hmm. és itt a következő négy pontról van szó, ha már ön is ezt említette. Egyrészt szükség van a jelenleginél sokkal kisebb méretű, ám de hatékonyan dolgozó és tiszta kezű államra, amiről az állampolgárok elhiszik, hogy őket szolgálja, és hogyha őket szolgálja a hatékony szolgáltatások nyújtásával, például egészségügy oktatás, akkor az állampolgárok szívesen fizetnek adót, mert ők a gazdái az államnak, és ők a demokrácia letéteményesei. Ez az egyik vonulat. A másik vonulat szintén nagyon fontos. Az államnak védeni kell a magántulajdon nem beleavatkozni, torzítani, szennyezni a piaszordzaságot rabló jellegű, ragadozó atókkal, vagy éppen magántulajdonok eltulajdonításával, elrablásával, az magánnyugvétényszeri rendszer, hanem a magántulajdon szentségét kell őrizni, és olyan garanciákat kell az állampolgár felé nyújtani, amelyek az állampolgárt magával, az állammal szemben is megvédik. Ezt nem bízhatjuk semmiféle jóindulatú önkényúrnak a kényére, kedvére, hanem ehhez kell az, amit úgy hívunk, hogy alkotmányos jogállam, a fékek és egyensúlyok rendszere, mert csak ilyen körülmények között van egyrészt módja az állampolgárnak a saját magánszféráját és szuverenitását, szabadságát, méltóságát megőrizni. Másrészt ilyen körülmények között nem az állam válogatja ki, hogy ki a sikeres a piacon, hanem mindenki a tehetsége, tapasztalata is teljesítménye után tud érvényesülni. Mondom még egyszer, ez tökéletesen megfelel egyrészt a szabadság eszménynek, tehát hangsúlyozom háromszor aláhúzva a liberalizmusnak, ami alapérték és amiből nem engedünk. A másik oldalon pedig a gazdasági hatékonyságnak, amihez az szükséges, hogy a piac sérülésmentesen és töretlenül egyenlő esélyeket biztosítson mindenkinek. Ha már ott tartunk, hogy minden egyes olyan helyzetben, amikor választásra készül egy párt, akkor megmérettetik általánosságban azt, hogy hogyan gondolkodik az államról, az évetről, ától zég, mennek minden szegmenséről. Az állam kötelességei alapjában véve szociális, egészségügyi, illetve oktatási téren összegezhetőek, mély szegénység, gyermekbiztonság, nyugdíj és hajlögtalanság, mondjuk így a szociális szféra. Mi a mama, vagy az ön, vagy az önök álláspontja, mi az a minimum, amit egy államnak kötelessége biztosítania az állampolgárok számára? Azért kérdezem önt, Ittes mert gazdasági igen. szakember... Itt ezt tehát... hagyni a legfontosabbat, igen? a jogbiztonságot. Első helyen a jogbiztonságot kell szavatolni, amihez pontosan arra van szükség, hogy az állam maga semmiképpen se tehessen különbséget polgárai között, ne szítson gyűlöletet, ne éljen a kirekesztés eszközeivel, ne próbálja meg a félelemkeltést, és ne gondolja azt, hogy a szomszédos népekkel való folyamatos harcban fog a magyar büszkeség és a kedvel növekedni. Ez az első pont. Utána olyan az, amit tetszett mondani, azok mind nagyon fontosak, de az, hogy egy állam hatékony szociálpolitikát tudjon folytatni, értsük ez alatt azt, hogy a rászorultaknak segít, a rászorultaknak a hóna alá nyúl, és nem biztos, hogy halatad nekik, hanem lehet, hogy horgászbotot, amivel ezek a rászorultak aztán tudnak segíteni magukon. Ehhez van szükség olyan oktatási rendszerre, ami ma nincsen, teljes egészében szétforlatt, amely oktatási rendszer nem a kiműveletlen emberfők sokaságát termeli újra, hanem minél több kiművelt emberfőt, akik hely tudnak állni nem csak a magyarországi piaci versenyben, hanem a világgazdaság globális versenyében. Ez azt jelenti, hogy a magyar munkaerő olyan jó minőségű kell legyen, hogy mind a hazai, mind a külföldi befektetők érdemesnek tartsák Magyarországon. Befektetni, és minden, minél több vállalatot alapítani, vállalkozást bővíteni, aminek eredményeképpen hatékonyan tudunk termelni olyan körülmények között is, amikor a bérek növekednek, mert a termelékenység gyorsabban növekszik, mint ahogy a névleges bérek. Itt jutunk el ahhoz, hogyha bővül a torta, akkor többet lehet adni a szegényeknek és a rászorulóknak is, Jobban lehet gondolni a gyermekekre, a hátrányos helyzetűekre, jobban lehet gondoskodni az idősekről és az anyákról. De amit a nyugdíjas barátaimnak és ismerőseimnek el szoktam mondani, amikor megkérdezik, hogy vajon a modern Magyarország mozgalom ígér-e nyugdíjemelést, akkor a következő sorra világítom meg a mi filozófiánkat. A jelenlegi szűkülő tortából nem lehet mindenkinek nagyobb szeletet adni, tehát aki ma megí megígéri a nagyobb nyugdíjat, az hazudik a népnek, mert ennek nincs meg a fedezete. Nagyobb nyugdíj akkor lesz ebben az országba, ha többen dolgoznak, magasabb a fizetésük, és megfizetik a nyugdíjjárulékot. Ehhez pedig az kell, hogy minél több befektetés legyen és olyan jó minőségű munkaerő, ami ezeket a befektetéseket gyümölcsöztetni tudja. Tehát ahhoz, hogy magasabb legyen a nyugdíj, ahhoz jogbiztonság kell, a magántulajdon szentsége, az állam kicsi és hatékony, tiszta kezű mi volta, rengeteg munkahely, hazahozni fiataljainkat nyugat-európából, és olyan állást kínálni nekik, amelyben jól kereshetnek, és utána mindenki megfizeti büszkén a nyugdíjjárólékot. Hat... Ezek a feltételek mind kellenek ahhoz, hogy magasabb nyugdíjat lehessen fizetni azoknak, akik már nyugdíjban vannak. Hadd forduljak Önhöz, úgy, mint egy gyógyászhoz, akkor kór talán megvan. 2018. áprilisában, hogy a kormányváltásra kerül a sor, és Önök döntő pozícióba kerülnek. Gazdasági szakemberként mit mond? Körülbelül mennyi az az idő? Mert most már a szavaiból azt érzem, hogy muszáj és stabil gazdasági alapot képeznünk ahhoz, hogy tovább tudjunk bármi másban gondolkodni. Mennyi az az idő, ami alatt ezt az országot talpra lehet állítani, úgy, hogy lehessen gondolkodni az állam mondjuk így, hogy kényelmi szempontjai szerint is? Nagyon nehezebb kérdezett, mert hiszen említettem, hogy a jogi, politikai és gazdasági reformok összefüggjenek. A magyar gazdasági csoda feltételeiről írtam az Élet és Irodalom karácsonyi számában egy hosszú cikket, és azt jeleztem, hogy a legfontosabb feltétele egy ilyenfajta fölemelkedés vagy föllendülés megindításának, hogyha lenne olyan kormányunk, amelyik a jelenlegi észszerűtlen, szakszerűtlen kiszámíthatatlan és becstelen gazdaságpolitika helyett észszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és becsületes gazdaságpolitikát folytatna. Ugyanis a nemzetközi tapasztalatok, meg a 23 évvel ezelőtti magyarországi stabilizáció is fényesen bebizonyította, hogy a bizalom az a döntő tényezője a befektetéseknek, a bizalom a kormányban, a bizalom az államban, és a bizalom a piacgazdaság stabilitásában. Ezt egy kormány nagyjából egy év alatt meg tudja teremteni, de sajnos a jogállam újjáépítése az nem olyan egyszerű. Tessék gondolni a fékek és ellensúlyok rendszerére, ami, mint mondtam, a gazdasági jóléttel és növekedéssel összefügg. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy még a gazdasági csoda három év alatt megvalósítható, a jogi és a politikai fordulat az évtizedes fölkészülést igényel, és ami a kulturális erkölcsi megújulás, az egy emberöltő. Tehát van mit tenni, és ma már érdemes elkezdeni ahhoz, hogy majd unokáink láthassák ennek az eredményét. A Modern Magyarország mozgalom párti jelöltjeit ismerhetjük már, ha nem, akkor mikor állnak ki elénk? Őket nagyrészt már lehet ismerni, de abban a pillanatban, hogy átveszik a hajló éveket, és megkezdik az ajánlások gyűjtését a különböző választókerületekben, mindenki meg fogja ismerni a Modern Magyarország mozgalom jelölteit. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Szerintem akkor napokon belül találkozunk, vagy maximum egy héten belül hajózom, sejtem a szavaiból. Hát február 19-én, hétfőn reggel indul az ajánlásgyűjtés. Nagyon kevés az időnk, önnek teljesen igaza van. Mi a magunk részéről, mondom, hétvégén tartjuk az oktatást, felkészülést, és onnantól kezdve már csak az van hátra, hogy mindenki kettőzött erővel dolgozzon annak érdekében, hogy szépen szerepeljünk ezen a választáson, és hozzá tudjunk járulni, a magyar nemzet, a magyar társadalom Magyarország megújulásához. Bokros és a Modern Magyarország Mozgalompárt elnöke volt itt nálunk, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.